A'udhu <tod> billahi min ashshatana rajeem, bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina Ma yahrihi allahu falamudlalahu wa ma yudlilhu falamudlilhu falamudlilhu falamudlilhu falamudlilhu Ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu thumma amma ba'du Tajitha lafdeed falandarimut lartseymut yanvatn par Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin ton, Zotin e botrave e falenderojm për i të falë dhe udhëzime kërkojm salavatet dhe selamët përshëndetjet më të plota mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo muslimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër të nderuar të Marli, ne vetëm se graduolesh pa po lan pas neve 2/3 të në Ramazanit Po tani fillon edhe pjesa më e ëmbël e Ramazanit, në të cilën shprehsohet me çelnota e Kadrit e lushim Allahun, Allahu të na mbron me zonat natë. Ramazani oj mundësia më e madhe që besimtarit i afrohet Zotit tonë te barekohu te alla, e afrimi më i madh me Allahun xhilwala është njohja e Kur'anit, njohja e fjalës së Tij, njohja e Zotit xhil xhelalu. Andaj xhoja më engat ç'e kemi Për të njoftë Allahun të barek e vëtjallën nga se ne së mund të shohim atë, posë në akhirat nëse në mund sënë Allahu Gjelluara, gjëja më e afrët që në dunja e kemi të Allahu Gjellu i Gjellu i është fjalla e ti. Andaj sahabët e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, asë një sen nuk e në nëkrahësue me letzimin dhe mësimin dhe studimin dhe meditimin e Kuranit Allahu Gjelluara dhe kjo është ajetët sënë ne po orvatim dhe përpichemi të bëjmë që tjetoj me fjalë të Zotë i Gjellë Gjellalu, tjetoj me rëfime që në i ka përzgjeth Zotë i onë, subhanahu, subhanahu, subhanahu, etjala. Pa në një para thënje dhe para hyri tjetër, në i do të vazhdojmë me lejnë Allahu Tebareke, etjala, me surën Jusuf, me njarin Jusufit, sallallahu aleyhi sallem, ku jemi duke e për cilë tani pjesën e dy të e, njaris së ti, ku tani më Jusufit, aleyhi sallatu sallam, kalon nga vështisia në lethsi, nga nga i, i kuri nga gjunaj tani ajo shtë si i cilë do t'i kontrolon të tjerët e kështu me radhë nga begati që ja ka dhënë Allahu subhanehu subhanehu ku shdo me për cilë me mushaf sot me lejnë Allahu të barek e vëtjara dhe të ndalemi me ajetin 54 dhe rrit e kë ajeti 57 rra ajeti 54 55, 56 57 këj varga jeteve do të na e të regon rrugën si do të bëhet Jusufi, minister i ekonomisë e gjiptit. Pra në këtë legjerat, me lejna lovë të barek jo të vë dali, vëtë e ala do të dali me këtë varga jetëshë, si u bojë Jusufi imanë, si do të del nga kriza, pasi që shpajsohët, pasi që i del moralin pahë, se ajo është njëri më me moralin e pasër, më i durushmi më, njëri ju i cili as njerë s'ka bëfajë, Që tjerë tani Allahu na tregon se si Allahu gjelon dhe t'i jep atij na pushtet. Fot Allahu te barekehu te ala a'udhu billahi minash shaitani rrejim wa qala al-maliku atuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makin amin. Fot Allahu te barekehu te ana yeten 24. Dhe tha mbreti. Dhe tha mbreti dhe këtu e vërejnëza kët përsëritje vazhdimisht tha mbreti prap tha mbreti që prap famret. Por çfarë aziu si Jezër, jo nga se raporti tani Jusubi dëshmon një njeri i cili ka pushtet. Dhe Allahu i jilona thënë se nuk u han hak i njerëzve. Ai qe ombret, ombret. Ai qe lëo mburgo, mburgo. Ai qe lëo shurtor, shurtor dhe Allahu i jilona nuk i nuk u han njerëz epitetet. Pastaj besimi dhe mosbesimi është diçka e diçka e cila i ndan njerëzit në në në të mirë dhe në të keq. Në besimtarë dhe pa besimtarë, dhe në të shpërblyer dhe në të në të shkuar thatallahu i jelleu tha mbreti, "M'a sjellni Yusufin mua." "M'a sjellni Yusufin." Kta kur e tha, pasi që u shfaqsu tani. Ku e përdhvndu ngjarjen, ku tha ajo gruaja e princit, "U kry, Yusufi ai pastor, unë jam fajtoria. Unë e kam provokuar Yusufin alayhi salatu wasalam." Fatallahu i jelleu la tha mbreti, "Tani m'a sjellni Yusufin." Mirpohëzër, vëreni tani një dallëm dha Kur'ani, Lëzër, shpesh a ne na duket se i përsërit njëta gjëra e thot njëtën vjallë, në e ka zonë dyherë, a masoj e njëta. Për qëllën e me vëmendje, ku zotë i onë të bare kjo e tjara, në të regon neve për Jusufin, kur i a ja komenton andrën, shërptorit të mbretit, dhe mbretit kur i a ja sielin, shkishë e ka komentu e Jusufi a lejtës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salat Andran wa qala al-maliku ituni bihi na'itin 50. Na'itin 50 çka thot? Tham mbrejtë, shikoni vezhë. Është e njëjta fjali. Wa qala al-maliku ituni bihi dhe na'itin 54 wa qala al-maliku ituni bihi. E ka ashtu valla, vetëm një fjalë, astahlisuhu li nafsi. Në fillim mbrejtës e ka ndodhur Yusufin. Ku sho Yusufi? Ni burgos, ni shërtor i tipikall zon çim dy më komentua Andra. Hajt tashkova te e veti, ja komentoj ëndrën e ëndr. S'ka më të mirë se ç'i koment. Ç'kjo ja koment i vetëm. Si kalon zgjidhja e Jusufit tjetër. Ç'kjo më e mira e mundshme. Gase ai ka sin specialisti komentimit të ëndrave. Mirë, kur ai ka komentuar ëndrën, ala Jusufi po ta është në njëri. I thiesh, në njëri burgos si po di ëndra. Andaj ka thënë, "Tfarë në herë ka thënë, mbas sjellni këtu Jusufin. Sjellmani këtu, du ta shohë." Për zhdyti, lezer Për zhdyti Qka për thot? Tha mbreti Masjell një Jusufin Ta mboj nga vetit veç për veti Ta një më nuk do t'ja u mund Co juve me lujt me ta Ta provokoni moa ta Jo jo, a i moa veç me mua E këtu mbretri Une dhe a i vetëm Fjala, esteklis hu linë e fsi Ta mboj vetëm për veti I që të nëna, hu për mua Hue, a i vetëm për mua Esteklis hu Ta mbaj veç po pse do zërat that siket shpreje shtes se kur i mledhi kët gratë edhe kur e pa se ata thana nuk dina për ta asnjë të keqe kur reagoi gruaja e princit tha unë e komprovokou me vite Jusufin e tash do le vërtet an shesh ata e kemi futë në burg pa faj pana ndodhe zërtash po ki mbreti ça bësh këtu çuqi njerit pa ane të burg pa faj tan kohën s'u ka ankuë ma ka komentu andrën mua Të e ditë se në mbretnin teme U kam shëllë pa faj Qëfar njeri o që ki njeri i cili Ta jetë gjithë këtë mirë Të i botë që ka shumë keq Plus Gratë pe pranojnë Se ajo i pasër Gruje e princit Midisit mbretit Pe pranojnë se une e kam Une e kam provokue Dhe zërë kuru shfaqen kitë këto vlera Qëka tha mbreti A ki njeri sështithishtë Es të hlis hulli nefsi, ta shë du nga dvetik Pro, kitë të vlejra, dhe zër, jam bledhi Allahu Gjelluara Andaj shikoni, dhe zër, pa i pas njëri ju një vargë cilësish Kër kush nuk lakmon të ta, taj Ti sadush, ti sadush të ju njënja më i miri, më i inteligenti, më ma i meqmi Pa, dhe zër, as forë sa këtu zë bëndobi Bile, shikoni, Jusuf jale i salatu, dhe zër, dhe zër, dhe zër, dhe zër, dhe zër, dhe zër, dhe zër, dhe Nga se një qenë një ajetë i ka Gjallë e Jusufit a.s. Një qenë një mbëdhjet ajetë i ka Surya Jusuf Në një qenë një ajetë Nëse e ndajnë e ka nëndisa djetarë Në gjarën e ndysh Pes dhejt vështirësi Pes dhejt Leci Dhezët e pes dhejt që i vështirësis Aja pa dë njëherë Jusufin një duka dhu Kini me pa ju Aja që e shqip një Aja që e minë një veç kush jamu Letë fletë pa fajsia jeme Letë flasin gratë që kam e kam provokue Që është që në time Letë flasin ata Andaj dhe zërë, shiko Nuk mundët njeri ju më ngritë As në një, as në kiretë Diri sa për ta nuk flasin Vepra të ti, jo aj Shiko Shpash na, këni pa zakonisht në gjitë miksit siklete Shpo ma di njerëzit shve, Edhe fillon a na me fol Kur filloshti me fol Jasbe, jasbe ndryshimin Andaj që ka orë nga imam Malikur Ma Ma Rahimehullah Ka thonë, këta shifë një njëri të leafdru vetën Edhe më këndi leafdru shumë jahup shkëllqimin E këni pa njëri kur janisë Të leafdru vetën Që përshemi përmendat Anekdotën e vërtejtë Që ka përmendim mam Më mërdi Në libën e ti edhe budunja vë din Qëfar ka thonë? Ka thonë uh, Ka shini njëri duke u falë Në file, në borë gjamiës kan kalu disa njerëz kan thënë mashallah Samiru Falka ayga fikriën midis namaz ka than ja edhe jam tuninuar po tu di a jam të bëj bash keni pa disa njerëz doan ç'shtu doin jam duval edhe jam tuninu edhe fort burimir jam vallah ek s'ka nevojë vallah se shkëlqimi atij ka është i shkëlqyshim shifët ajë njerëz i cili ka inteligjencë shifët ajë i cili ofisnik shifët ç's'ka nevojë me partit ajë i cili o parimor shifët ajë i cili o kontradiktor shifët Ai cili ban loja shifën, ai cili nuk ban loja shifën, ai cili loj jo drejt shifën, çka nevojë uni drejt? Jo. Apo, pse lazer? Sepse ti sa sado që ti flet për veprat e tua, për fjalët e tua, për për për, për pundhet e tua, ne josh ka thonë, po mbasipas mbasifol ka përvetin kes, pas ka taj kur dë. A thua shikoj lazer? Jusufi 50 ajet e farës fol. Kush po fol, lazer? Ne shikoj lazer. Gjojën e parë çka e ka përmend Allahu i zelwala Pas i që ka thonë mbreti E së të khlis huli nefësi Qëfar ka thonë Allahu Gjelluala Felemma kellem e hu Tash Dhe shiko dhe zër Që të pesë dhe tajete sa pak folë Jusufi Shumë pak folë Jusufi Tani dhe zërë Allahu Gjelluala Ja prunë Jusufit mundësien e tash folë Me fjallën e parë që e ka thonë Jusufi Felemma kellem e hu dëdim të dobija Sa po i ka thonë Jusufi mbretit Se nga bosa pa për mreti Ka thonë Sa ka thonë Lafët e para Që ka thonë djetarët Vecë Allahu e dinë Në qëfar e debit lartë ka thonë Në qëfar e ilmit lartë ka thonë Si e kanë zirat fjalë Si ka qëndruë Si ka nejt para mretit Sa e ka thonë Allahu nuk në ka, ka thonë që ka thonë Vechto e në Koran për që janë një atja Eti 54 Thotë Allahu Sa i po i foli Që ka i foli Nuk i dim që i ka thonë Sa i ka thonë mretit Mbreti ka thanë, Jusuf Sot ti tena, ket të na Ketë e gjipt janë joti Kus pitha të vezër? Mbreti Ja i vetë Njëri me thanë, merë dha shkupja joti Të skishpi për vetë, të kim janë shkupin të kujna Mbreti pifol Ketët, im në ke liohun Pisot Të na Të na, unë e po të japë këtë mundësi Qfar? Mekin Mekin kanë dhëndjetartë, me kernë Çiki van kiti jotja. Ka dushko, ka çka dush ban, kiti jotja. Dhetra Emin, sunmunë dikush me armë, më thon, "Kyra ve Yusufi çka vani?" Emin, "Sa herë që ti jesh, ti me dikant ti je i drejt. Sa herë që ti jesh, i ke dhën dikujt, sikë dhën dikujt. Vjen ankohet dikush. Hej mos fol, Yusufi e ka mirë." Do të thotë, çfarë poziço kjo? Çka kjo çka i tha Allahu gjëran në fillim. Kur e shetën, çka tha Allahu gjë luala, që shto i dha pushtet Yusufit. Ja pushteti i tij. Allahu nuk e thënë fjallin Allahu nuk e thënë premtimin e vetë Andaj këtu e ka përsërit Allahu të barek e vëtjara wa, wa ke dhalike me kënna li Jusufa Ashtë ta kina harru Në fillim Allahu te teala, të barek e vëtjara Kër e shesin Jusufin Qëka tëtë Allahu të barek e vëtjara wa, wa ke dhalike me kënna li Jusufa Fil ardi Ajeti 21 Kur jala Allahu Allah, pushtetin Kër e shitën për rob Kër kja jo Qysh edhe e shitë për rob Po oh, pa pas ndoll, çka kjo s'ndoll çka. Pa shitni her për rob s'ndoll kjo. Pa shoh, pa ofendu, pa gjuajt bunar, pa ti boka ta xezat, s'ta jep Allahu djellona. Li djellona u djellona. Aloi më zë më hi këto ligje, po s'don më hi. Për ti nzihet pa vlerat e njerëzve. Mos pe pas ndoll çajo këçka ndolli, çish me mor para më zë në Egjipt. Sigurisht e ka ardha nga Imam Maliku se kur ja ka kur ja ka dhën Allahu djellona Egjiptin, a? i ka thon Yusuf i pasal i jialni ala khaza'in al-ard mayakmu athsarin e tokës ka thoni mamaliku thesari i tokës është e Egjiptit thesari i tokës është e Egjiptit tokë begat me begati të mhoja sa të kush kush që dinë domthon politike dhe gjeografinë dinë se Egjipti luajm një rol shumë të madh në baraspeshimin e fuqive botërore në baraspeshimin e fuqive botërore edhe në Jugosllavinë e vjetër kan bos komunikim shumë të lartë me, me Egjiptin. Por çfarë asoj, për shkak se Egjipti edhe në Xilafetin e Osmanëve ka pasur pozitë të madhe. Ka pasur ka pasur pozitë të madhe. Dhe të part që janë vendosur për me Xuh Xilafetin, ku e kanë zonën vendin në Egjipt. Kur kanë ardhur turist, por me shikuh, çka mund na me bëj me musliman? Ku kanë thonë, ku do të me jujt në herë në Egjipt? Erdhën në Egjiptin, pastaj i merdë djela. Pastaj i merdë i marr të tjera. Kjo do të thotë argumenton se Allahu xhël xhëlalu pejgamberit tonë, pejgamberit Yusuf alayhis salam, i cili jo pejgamberi normal Mirpo nuk është pejgamber sonaj ndjekmi domthonë të parin e kena Muhamedi alayhis salam. Ky pejgamber smujti me emrin kët pa kaluar këto faza. Dhe dhe snapova, dhe se, Allahu të mos i urrej faza të provave dhe të laçjes si të cakton Allahu xhëlalu, se ka munsin fun në fund vjen shpërblimi Allahu subhanahu wa taala. Ana do të kanë gjetur nga ajo që e kanë dhënë dietarët se thambreti e tham stxhleseu li nafsi. Ma ma binim ju sufi veç për veti. Ka dhënë dietarët pse tash veç për veti se ka pa, se kur e ka pas kur i ministri grua Vatika po e hile. Çfarë hile i ka bova zot? I kanë bova hile kanë shtyr Burg Jusufin pa e ditë mbreti. E tash për Jusufin, më siguruu Jusufit se ti je rahat mo. Ti s'ka më ndërhi di kush çetat. S'ka më ti dikush me të botë shtypje, ai e fajtora, ai si e fajtor. Jo, jo. Tash ti jetën atë me pozitë mëdhe, çikovëzë të njëtin pallat. Në të cilin shërbente, do të shërbejat. Në të njëtin pallat. Çat pallat ku u kanë ti bau hizmet asaj gruajës e ti bau hizmet kryeministit, tani më Yusufi alayhis salaatu wassalam at ati do të ti bë at hizmet. Ati do të ti bë at hizmet. Pse? Nga se ka e kaprua mbretin, ndërreshet mbretë. Qadan innaka al-yawm innaka al-yawm ladaina makinun minkai ta jibta ayyuhuti çka çka çka të bash të na trina mas folti na trina mas ndaje pasurinë na trina mas do zësh pozite madhe e Yusufi sallallahu alaihi wasallam pasazër uh, ë para se kalojm të kalojmë te fjalëllahu jafalam ma kallamahu ne kemi shumë prej dobive si ju do të them 101 ajete surja Yusuf ngjallë e Yusufit 111 ajete i ka surja Yusuf ndonse ndajna dysh 50 i kemi vështirësi, 90 pas 100 pas 101 terrat i kemi lehtësi. I kemi lehtësi. Dozë kjo është misdaq, vërtetimi i fjalës Allahu xhela Quran inna ma al-usri yusran. Inna ma al-usri yusran. Me vërtet me çdo vështirësi o një lehtësim. Me çdo një vështirësi është një lehtësim kanë dhënë dietarët që ardha nga pejgamberi jon Sallallahu alajhi wasallam se nuk i mujnë dy lehtësi në vështirësi. Dasha vështirësi aqar këtu ështëuar, dorza lecia e bardh e paschuar, pra shumë leci me një vërsishë. E mirë zot. Çka gjejmë na këtu? Se jeta është, domthonjë përzierje e vërsisive dhe lecisive. Ni det ka, ni det kesh, ni det morzitash, ni det kikzim. Cudo çdo, jetën më e ba. Ni vi, veç gzim, gabim e ka. Veç vërsishi gabim e ka. Pse? Se ka valla Allahu qisë këtu. Dunjën ja vëzërosh për këta. Har gzohesh Agribo. Allah i jeni për shembull. Ora sigur thot, mas që saj mo në kesh, buza ime që. Jo, prap kesh. I tek vllavi, i tek baba, i tek nana, i dedesit të afërmit, thot, çe kjo gojë mos kesh kurr. E shafti pas një kohe, vjen puna prap me kesh. Pse vlezer, që ka caktua, që skish më kesh. Pse vëllazër, Allahu ç'i ka caktuar. Mu kanë sin as kish më kesh, por dikant e që pas ti zvan më me kesh, nëse s'kish vao më kesh, mos dhegës me ngavë, sa më s'kish dash më me kesh na. Se ka vdekë njerë i maj mirë të tokës. Dhe sahabët e pengameli të lejë sallat e selam Ska në fazë më, më mërzi më botë Qishtot e në simni melik U të rru dë njaja Në fazë e kur të rrotë komplet Thot e në simni melik U mu të rru dë njaja Nëse dikur kish dashë më së me kesh ma Ishtë kanë Prap kanë kesh Prap i kanë gëzuhet të mirë apse Dë njajemi Andaj njeri thot kanë njerë Ja ma mas që saj mos thuj Prap ki me kesh Kjo dhe zërë du njaja Shkoj Jusufi a.s. Prej në vështërisi Në lecim Dhe, dhe zërë këtu një kanun Një ligjë i Allahu që zëndron Cili dhe zërë ajo ja? Allahu që i lëvala Kur da ështëi me epshtu Jusufin Pi burgit Që që pështoj A ju kujtojt Kur i tha Jusufi Ati cili kish me epshtu pi dy Njëzër që koment, komentur andrën Që ka i tha një një për të tërë Udhkur në inda rabbi Parmenë Ai harroj. Pse harroj o Lëzët? Pse harroj? Fotallahu ya fa ensahu sheytan. Shejtani e bën me harrua. Ose po, Allah po Allah leje, tia, tia, tia me dashur Allahu ta kujton. Po Allahu jua ka dhën leje që shejtani t'ja t'ja mush më në me harrua, vetë jahup kujtesën dhe Allahu ka dhën ka dhën leje. Pse o Lëzët? Shikoni vetë. Kish dal Yusufi pim fillim pi burgit. Kur e, ki... për shembull, supozoje, aj të kish ku minarë të mbretit, ombra, çajë, tani njëri pa fajksu këtu, edhe të kish dal pi burgit. Çaj e kish rase. E kish rase o Yusuf. O naancëra mbi burgit, tani jetën kish më për me. Naancëra mbi burgit, s'pata kur më dal. Plus na lutën, na çovën, shërbëtorën e këtu më rad. Dozë Allahu, ja nuk dashni më ftu këtu Yusufin. Çish dashni më ftu Yusufin o dozë, me lut dil pi burgit. Me lut Iorasi i Yusufit kuri ard ofertat tjetër, hajde dil, pra mbrahet ti çka dha jo sdal. Pastroman i ard morale. Pastroman i ard morale. Pastaj përzdhiti, hajde, etash kur u pastru morali dul. Çikollëzët, dietar kanë nxeh nga kjo çfarë. Allahu s'dash ti me njerëti burgit në njer, ard. Çmës me ja zon krijen më tani Yusufit. Po kush nxeh ti? Po kush nimore ti, po ti? Po kush ta bani ti? Po kush ta sozi ti punën? Dhe Allahu u gjelon njerëzve far pejgamber çdo kurkush më azon krija çdo kurkush më azon krija asnjë andaj pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam para se më vdek i gabon shokët e mevdek, vet për para ka dhën keç thuam ganimu ke djellja ku bagujt ke djellja ku bagujt me djese vet pejgamberi avaz rosh pages çiti çiti shkon pejgamberin maso pages ta vetë e bubekrit kti aqumlan allahu جل وعلا kti aqumlan allah subhanahu wa taala dhe po voza Xhilakasin Merita e Abu Bakrit, se ai ka paguaj Peygamberit Sallallahu Alejhi Vesellem, xhalifi i parë i tina. Do she pagese, mos dëgjoj se vjen. Xhalifi i parë si pra, ti? pa, ti, jo, i tina, doon, sa harzit për Mehmet Peygamberin Sallallahu Alejhi Vesellem, e Abu Bakrit, e Abu Bakrit. Përveç se ju e paguajte aty, pa atë mjafton ti jo Abu Bakër, se sa harrt për Mehmet Mustafa jallai Sallallahu Alejhi Vesellem, shoqi i parë që shkon me anë ti jo Abu Bakër as-Siddiku. Andaj këthe vjao paguajte Peygamberit Sallallahu Alejhi Vesellem. Për sa rasti u vëzët? Se Allah nuk do në melon për nga merin Borsët dikush A i sa artit dare me than mreti E eh, po na nxerën biburgit O na tasosën punën Allah nuk do njërzit e mirë Mi auzon dikush kryjet A po A në shikon një dit për ditve e pan Sufjan e Thorin Tu bo disa prej trektive Dhe kishte pasuli I njëmonin edhe njërzit Yshë pasanik Dhe di than ohoq Po na të kena një be Në të kena një ndërës Ka thonë, të i poki pare Ka thonë, pa e di unë pëse i kam së të pare Ka thonë, pëse i kje Mësmi pas që të pare, që të mbrat një qka i shifë në ju Në i mo, në ne bojnë neve si mindil Për mi pëshyje, ja shtjitet e të tëre O dhe dhe, nëse njeri ju nuk ka një pavarësi Një durim, një jetë minimale E bojnë njërës dhe të mindil A, ka që një njëri Ka përmen, jetar E, e herqëm Ja një ka thonë një një Bashinga kamon i bostan mat mirin e kaçu hoxës. Edhe ka thënë hoxha e di jepi mu bostanin, shalqinin, më edhe haje. E kanë. Sa herë që ka pa po hoxhën xhami, hoxha çish të duk bostani. Mirë. Neisi, çish të duk bostani i mirë de. Për ditë çish të duk bostani. Tha, po shun ape velli këte, ballo dash. Po nimuj di çish të duk bostani. Ti jap 1 euro, diqosh mas 40 vetve, kur të patanimu atë 1 euro. O vallah merri parat haspi këtu. Nuk mund është ti njërzëve të mirë më jazan kryen A ba, disa njërzë i kanë Edhe datët i nëmërojnë me bostanin e vetë A ditë që ja pa të adhanë bostanin Katër ditë mas bostanit A i kitë me bostanin e vetë e matë Dhe zërë Allahu nuk donë më jazan kryen Nuk donë me Allahu njërzëve të mirë mjë, mjë, Dikush më jazan kryen Andaj shka i tha, o Jusuf, rri dhe pak më burk E pse me nejtë dhe pak më burk Kur dilësh, mësë thoje kërkush E po Ajdë që më dal, na lutem më dal. Edhe çish dol? Hajde këtu, kallzona çish më dal bikrize. Po na kena nevoj për ty. Oherë kështu Allah u don minimu njerëzit. Andaj tha Allah u jelo wala em hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum masat-hum al-ba'sa wa-d-ra'a wa-zulzilu hatta yaqula ar-rasulu waladhina amanu ma'ahu meta nasrullahi ala inna nasrallahi qareeb Sada këllahu le adhin të mërtetën e këta në Zotion Gjellë Gjellalu Thad Allahu Gjellu Ala A e kini ban ju hesab me inë gjennet Pa të lashe Pa të lashe Ska mundë si bësa. Thad Allahu Gjellu Ala Ska mundë si Pos me ju kap Të lashe të popëve të kalum Fukarallok i popëve të kalum Edhe me ju dridh Zulzilu Me ju dridh Qështë që janë dridh atë të mëherët Deri sa me na dridh Deri sa Për nga mbedi I dërguar i Allahu bashkë me besimtar të t'i çojnë dorë ka Allahu dhe thonë o oh Allah kur këna më ndanimuë sikur që ard Khababi dhe i tajë pejgamberit ton se a selam ishte i shtrim në Mekë në Xhabe tajë rasulullah tortura kamri e majë lut Allahu më ndanimuë apo mëson çka të boja ska pas kur fataka tin Mekë ka thonë vallahi ju pogutni avallë kamë në imukët ve vallahi Allahu kamë në imukët ve kanë më hec njerëz vetë ukit kanë më jutut U uh, kitaja e gërçin. Ças siguria ka më pas. Deri Hadramout. Deri në Yemen. Mirpo ju po gutni. E ka theçuar. Shikosh ka thotë Allahu në Kur'an, s'ka me injënat asnjëni për juve derisa të dritë të pisprovave. Edhe pejgamberi më than kur ka më ndanimu Allahu. Allahu thotë ndihma Allahu është ngat. Shikoni se me çdo pejgamber, domethë huazoj pin Kur'anit shumë për për ngjarëve. Kur e ka ndihmua Allahu Isa Ibrahimin. Ti nëse e më ngjan Ibrahimit, po shem Ibrahimin. Kur i ka ndihmua Allahu Ibrahimin. Ti ja shan një muj dit kan kallzarën. Një muj dit kan kallzarën. E kanë mënëu Ibrahimin me katapult. Guri madh me xujt, katapult. Ti thu shkoj kë, drejt të, të nzarit, me ligjet e dunjois, o zotë, me ligjet e dunjois. Me morën një njërin katapult, me xujt nzarit, i cili o ndez një muj, me ligjet e dunjois. Çka i bë? Pa epitutës des. Shkon mevojë marron nzar me epitutës des. Ai ra në nzar. Edhe jo veç çka i bëj. Ra në nzar. Allahu nuk dashti përshim dhe me jaba Shime zarmin uh, Ushim zarmi zotja shimi zarmin Allahu dënë minimu e pengamberve Dhe besimtarve të drejt Me monira që njerëzit me than Se marvesh më në mështë Që, që tanë më mu nuk e marvesh më në Allahu seher dënë minimu robit që a i thoje E nuk e di kam ka armu në di ma O vëzër që i ka një mu Ibrahimit A një thanë të gjujnë ato O një mu i ditë be ka ka zarmi Falahu jela wa qul ya naru kuni bardan wa salaman. Ne i than Allah thot i than zarmit, mos ushim. Mos ushim. Kuni bardan, boi ftoft. Dhe zer kanë ndjenë jetën, çka këta jetë. Mos me pas ardh wa salaman, dhe siguri i shngripi ftoftit. Nzarv Allah u jera ka pa, i than në azarmit, boi ftoft. Mos i pasan Allah wa salam, dhe salam u bo. Paqja, siguria, mbrojtja i ngripi ftoftë. Çështoj Allahu domi në njerëzit. Shikoni vezën Musa, alayhi salatu wassalam. Çi çikën çikani mu Allahi Musës. Kur i ka marrë vezën Allahu u jeli valla në bitë sajt nëpër me të Musës i ka marrë faraonit. Edhe ka ardhur puna me ik. Faraoni i ka kishir ka thon, sa janë me këto? Sa janë? O ato normala ato sërvoja që vajë kanë thon, ato ministria. Atë faraoni ka thon in hao la ila shirzma qalilun qade angri grupi vogul kur dojna izana mos ma lodh me ta kshu ku thot allah xhan faraoni tha o oh, bitej se kur do izata kur do izata jan pak nuk londa mar me ta mi çka ndolli uza ata u banën bash po dojmë po dojmë iku faraonit faraoni shka tha po skam be ku me ik un jam këtu në egjipt detin e ka përpara ja ka oni ja ka deti ka aun e ka musrindetin detit Në valla uja Allahu është Rabbi i Aleminin, Zoti i botrave, ai që krijoi Deitin. Çka ndodhte, vëllazër? Këtë e keni dëgjuar gjithë. Allahu e përmend në disa ajete kur'anore. Ka ndal para Deitit, ka nikim faraonit. Faraoni mas, derte Deiti. Ai ka thënë, "Dern Deiti dhe mo i zona Deitit." Kur kanë zgjuar Deiti, vëllazër, bitej ishi çka bitej ishi çka kanë thënë, "Inna le mutrakum" në zonën. Në zonën. Dhe nuk kanë dhon kanë menë zonën, vëllazër. Nuk kanë dhon kanë menë zonën. Inna le mutrakun në Xanthiena që e deti këta mas, në të zanë tjena, që ka tha mungë së alesera dhe sham, kella. Ja. O, dhezër, fute pak logikën që të, fute logikën. Deti për para, ushtria derin maksimum breg det, vi. Deti për para, ushtria, këtë, e ka zonë detin, komplet. Ka. Ka, me ikë. Deti para, asani, askuqoski. Që ka në dhona ta? Ska në dhona ka me në zonë, që kjo ke në në zonë, i be pak vonë. Nga të zanë tjena E mungë sa për ju thot, jo Dhe zërë, që këtë moment Qëka të që shkonë mi thonë për nga mberit E dini njërëzit Këni po, këna përshme me thona Alloj kamet një mu, alloj të qënë riskun Do të si jetë amam, alloj ja, po, Ame me me me me me Feja me në pasorë neve Me ka përti komunizmin Po të ja dibe, hi me lezo histori Hi me lezo histori, se vetën e plakë që e kamri Që shukon për një kës lavij çu shikon thot. Mos vë. Onaç ia acërimi ia sekret ia ja ska, edhe agjërimi ja kanë prish me zonë, marr api ujin. E kanë ditën në ujin. Peja ujin, skati me ninun. Do të thonë mas sekretin që u kanë prishë, po ja alhamdulillah ka ardhur. Dhe ka më shku drën kiamet. Kta çka kanë Allahu Zot, thanë ja ç'deti kta mas na zonun, bile kanë dash edhe kanë ardhur në Kur'an, se i kanë thonë o Musa, udhina min qabl. Edhe paraditia jena munun. Po edhe masëherë dhe ti, prap tërtura, tërtura, tërturë tu, metëm. Musa tha, jo, o, ju biti Israelit, Allah i ka me qërë rrugën, ku ka me qërë rrugën? Tha Allahu Gjelluala, i tha Musajt, godit të detin ti me shko. E që tu vëzër mo, që tu qka vjen? E la inë në nësër Allah i karim, Allah i do me të një mu me di shka, vëzër, i bën ka i me gjozi e që fërë thot? Allah i do me një mu e robin, që i shka thonë poeti, kur ma thuje, s'ka mu Ka thonë po e ti, asë farajun jeku në asë, në allilu enfusën bi asë. Ka thonë po e ti, shpresoj në shpesh në gushticat me uqa, me dandal në zidja. Ka thonë shpesher i apë në ngushtlimve dhe vetër, në ashta, në ashta. Pase ka thonë, va akrabu ma jeku nul mërë u minë farajin, i dha jë ise. Ka thonë, ma zëngati që robi e mrim, dalën për krizë e kura, kur thonë e s'ka, në zdi, zdi kujtë mi thonë mëne. Ata e në thëtë Allah A po për zë ditë më këtë mi thamë po Unë e esot Kur të hargjohën krejta resursët Allah o dënë me dën dën një murobit Andaj kur të thanë ata në zunën Allah o thëa jo Ka dalë e thëse që tu e ka e gjelin faraoni Andaj te qajot dera Që ka shkoj Jusufi me injënet Që të ndërë dështi me injënem Ajo gruja princit Qëtë deti që ka pështu Musa Qëtë deti o shë fundos Faraoni Allah o dhe zërë nuk e dit Në këtë moment do të gjej një shembull por ta polafrojna, se kuptojna, që muhe, shpesh ata nuk e kuptonin çuçi bjeva Allahi me të nji mua, edhe kanë ardhur ona, o vanuë. A thonë na shpesh, po reagonbe, po vritën njerëzit, po reagon. Se na e diçi dona, hajde mo intervëno mo ose metëm. Nuk nuk nuk, nuk punon Zoti kështu edhe zot. Kur do të, të mrinje ti te unë, Allahu nuk i harxhon sabrin. Allahu është saburush, sabrli. Pastaj aj për për pse të kamri ti në fytë kamu si diskutator duhet të manaton me ja akrin i pun. Dhe do dietar, e kemi vërdën, kemi vërmën këtë shembull, si bie Allahu dhe lë akrin i mon rabet. Sepse këtu janë Dhezër duhet tash me pa vetë raport me Allahun xhelalu ala. Raporti më i vogël, në raport me, me krejt sa çka ndajë shoh, na cila Dhezër, cili më i, i vogël që na nuk e bën amall, cili Abu Breci. U Breci sa çka bën amall. Supozojë disa dietarë kan thon, "Ni po vrasim kriz." "Ni po vrasim volën kriz." edhe ti e kinë tavolinë në borë në borë tanë edhe a i bubreci lipë ndimë për tije si janë shlu një 500 bubreci atjerë po dojnë me e sulmuë a të bubreci atjerë janë doarë ki bubreci lipë ndimë a të i thurë, tamam, kam e të akripunën tu afruk të bubreci atë shumë ki bubreci i vogël a të mninë thot ki munë altë a ti shka thu po anë i besë ku të vikë të vashim vesh në jarëja pa i kështu edhe e pështu e kemë a ma a i shka thotë Dizu apo shumorjit mos e veshifrin pat. Kto heq e gjej largon. O dhe shejbe Allahu u gjyron as majmad. Wallahi tamam de veneti thu, ej muzuni, inna le mudrakun, muzuni. Allah do po, ka dalem? Po, ka dashojes po duhet nimuti ti qe ta marr menjati. Un e po du ti ku do te hupin kesh frezat, qe kur dit pikrizë me than veç Allah prapashtu. Allahu nuk don me rimu besimtarët deri ca merita e ndijmës jet. E alloja, jo, ah, po normalçe vetësosa punën. Unë po dal sjam. Eh, po sa po çshtu sose punën vet. E atar ti kime paguaj çfro pas prove. Mosi ti kanë një më shumë, mosi ti kurkusën për të bërë ka bodall, marë marë sose punën vet. Ama besimtar të drejtë, Zot. Nga mësimet e pejgamberit çka thon? Jo, jo, vetë Allahi na kanë më Allah. Vallahi mos më andaj këmëzë kozbim ta ajeti. Nusibu bi rahmatina man nasha. Fadallahu jil wala. Ne ne praka me Yusuf me rahmet. Ja dhamë, ja banëm nasib çka? Ja banëm rahmeti nasib O dhe zem, zhvisho Heki ketë teshat e tua Në kuptimin e forcës Edhe menqurijës Po mu së në mboj budal Po në se haforën Po aja ka menusi mu ma shlën Po ta shlën Po ta shlojnë po. Edhe të mboj budal Po ka, ka pas njësa shërptor Abdurrahman i më një avfi uh, Abdullah i më një omeri Gjali omeri Radiallahu anhu më ardha huma Dezot Abdullah ibn Umer, doz kur e lëzër, ka pasën i shërqëtorit i tij shumë i zellshëm, n ibadet, ndaj durim ndaj Zotit Gjallahu ala, ka thon shko. Si ai Moizmi Çaliram shko, por përit Allahu Gjallahu ala. Ka pasur shumë i veçuar. Edhe këtu kur e kanë pasur Abdullah, shefi vet, kur peshë donjoni pyetën se po hash, më i zellshëm ndaj durim, peshlon. Çfarë ka bëu ato? Ka thon hajde më refalmi më shum. Jo kimë të falmë po shlojka. Më të falmë po shlojka. Edhe vin do dosta Abdullah ibn Omerin dhe i thonë O Abdullah, këto izmeqartë të tua kanë morrë vesh, se se po falet një ani më shumë tipishlon. Ka thonë këto janë të mashtrua. Sa ti zhloj. Çka tha Abdullah ibn Omeri? Unë se haform. Që unë që kam jetuar me pejonzam dikush më mashtrua, po valla. Çka tha Abdullah ibn Omeri? Do jsonë këtë fjalë të madhe. Tha kush na mashtron në emër të Allahut? Na mashtron. Kush na shfaqë ti devotshum? Na e menojnë devotshum. Ku është doni jam jamijës, tani më ndem jamijës. Aha ja satelit. Aha, çka ha nuk më ndërzon mua. Unë e shoh di vajzë. Unë e shoj në vazh. Po na, dashka më morën dhëzën logarinë njerëzit. Allah al i ka më morë logarinë. Wa ma'a al-rasul illa al-balagh. Pejgamberi të ka dhënë veç me kallëzuve. Janioni thot, "S'ki di ti? Po ti, ti banetonën." Ama Allah u jave zëri takon. Ana shka Abdullah në mëri çka tha. Po ne do mashtrojnë. Um unë e bëj temun. Unë po rit Allah deliroj. Njoni thot, a e keni dëgjuar? E kem informen, ha di se ka njerëzën e Buhariu, thot pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam. U kronin njerëzi ka dhon sadaka. Ka dhon sadaka natën. E ke sadaka e ka qen vet gabum. Ku e ka qjuve, zot? E ka qju te ni hajdut. Kur janë ju njerëzën çava kan thon, haditi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Janju çu çava njerëz kan thon, "Kish ku një ani pram, i, kishdan, i, leqë, i, hajdukt, sadako, i kish dhon i ki hajdut të sadaka. Ai leçi hajdut të sadaka i kish dhon." Kish që ka qju te ka thano, "Allah, un e bona por ti e kuç do kokçë ka marr. Nëse të ka thonë prap ka më dhënë sllako. Ku ka hyer kaçuni lavirës? Në lavirës, në pacip për dal. Kan çu njerëz ganë thonë, "Kish çu prap një ani kish dhon sadakan i lavirës." Ki ka thonë, "O Allah, unë e dhash për ti e kushdo që ka konsum intereson." Trajtënd ka thonë, "Ta jeni tjetër." Ka qy ka dhon sadakan i Zenginit. Ja ka dhon tekën atje, ka lënë ka Ignat mos tashohet. Ku ne kanë pun njerëzit, thonë pe jansë, që, janë sa, "A çu janë çu njerëz ganan?" kur shkon joni pram i për zenginit, ka dhënë sadaka ni Zenginit po ai po te marë Zenginit sadaka thot pejgamber selam ky njeri çka tha o oh allah unë e bëna për ti kushdo që e ka morr thot pejgamber allah selam ithallahu jilal lak ti njeri takën a pronun sadaka ja shkoj takën a pronun sadaka ja joni thot o oh, me logjik çipje ha jeme me men atë ku, ku, ku i jepet marë ai duhet sadaka po ku i jepën marë vay ai ai, ai të të, zban, pa, i love you me para të tua shkas ban po ai po te marë Zenginit sadaka Ama baza kuraci tu pastër, kudo i lë xhut. Pse? Se ka dal pastër. Çka i tha Allahu këtë njeriu më zot? Tha ta kena pranusa da kajën. Edhe i kena drejtuç ata tutraçka ju që dhan sadakati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përquets atij hajdutit, ai ka thonë memene. Subhanallahu eladhim. I madhi jo zot. Unë më unona me vet, dikush me vet dëshirë më ka lan këtu, piso veti më. I dyti, la virja. Ka thonë o zoti madh Ka thonë kusha ka në ki njeri bihirë që me ka thonë se da kajen Une që këtë lavirlëk për pare e baj Zbajmo I trejti zëngini që ka thonë Ajë zëngini shamurit me thonë Zëngini ka thonë Ej, une i kam me do pare, une Që kishë kam i pruni, dashë me thonë që edhe ti dush me thonë Që i ka dhe zërë, që ka i tha la uja Ta bam ka bull A dhe zërë, ti gjuje farën Gjuje ujin, gjuje të mirën Më stuj, se kishë meri të uki O, une ban mirë k I ka ndohë dhe po bëkërë si di ku të me bëhë shumë mirë A di një sa ka, ka bëhë minë vëzër? O ka një njëri e ka pas kushëri nga tezja E ka pas mistah ibnë e theth E ka rujt me pare, s'ka pas pare këhish Që ki mistahi, e kemi bërë me një historinë e për nga meri sa dhe qëllem Kërë ka ndohë fit një ajshës ki ka fol Ka than Po këtë jet një burë me një gruje vet Nuk i dije që ka bëhë thati Qështu në fjalë kanë orë gj Vëzër, kjo është fjale madhe, ve? Fjale madhe. Edhe nana Mistahit u ka, ka revërtu shumë. Ka thonë, më marrë të kofë që ishtë folti për, për, për ajshë edhe e bubekri dhe familjene. Vëzër, e bubekri kër e ka mërë veshë, a më në që përna mënur vëzër ti një njeri, i qënë parën në stop, i, i një mon. Ajë të në kohën, thotë, për ti keqë. Edhe në dhejë edhe më funën prejkë. Edhe shka tha e bubekri si zbyta na jete te surres nur cka tha allahujil Allahu wala shikoj me ze allahujil wala edhe cka ka ran cka xuna ndryshe e kish fajukara wala ya etali qulu l fadhli minkum was sa'ati fatalaujil wala ata shka jan zengina pi juve edhe jan njerzit te vlerave dhe kimeteve te larta mos t baim be se s kan midhan akrabave pi fukarave Ose zëto nuk shkruan e Bubekër se këta jetë. Sura Nur nuk shkruan e Bubekër. Pika e morve as e Bubekri se është ai. A po, bo, keni thënë se është hoja oh, më ma çet mua në ligjërat. Hoja oh, nuk ta çet ti, po nëse e ke marr për veti merr. Nuk mërzit mjaft një minutë se ti kanë për dikana të volla këtu. Keni thënë, thotë jo mua ato ma çit. Po e çka, çamë vota tash. Kur zbritet çka ja vetë zot, çka ta e Bubekri? Bela ya Rabb. Sepse në fund ai vetë do të shkatha Ala tuhibun an yaghfira Allahu lakum Allahu jalla wa ta'ala Abu Bakr Abu Bakr A ki çefti Allah i më ta fal? Po. Edhe ati ka çe më ja fal. Ose çka ka bëu më ja fal? Ka prek nder. Thau Abu Bakrit, po ya Rabb. E vazdoi me dawn. A më thonë, ne ça duhet me bëu? Ba? Ti bënë punën. Shikoh Allahu gjithëzher. Shikosi i kanë i mu pejgamber. I kanë i mu vëzërt. Shikoj pejgamberin në ton sallallahu alajhi wasallam kur ka hyr në shpellë për me ikur në Medinë. Këti dhelë maneuver ç'e ka bëu. U kon me Abu Bakr as-Siddiqun, që ka transmetime se ja ka kaq akrep i kamon. E Abu Bakr as-Siddiqut nga dhimbta e madhe që ka pasur pejgamberi sa kalivrit hiç. Vëzërt kur kanë ardhur atë kanë e kanë hul kan hulumtuar atë shpellën. Apo. Edhe Abu Bakri me cikletin i ka thonë, "O ja rasullullah na zonun." Na zonun. Çai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thënë oa bëbë kërë që ka thënë be që ka thënë dy veta janë i të rejti me ta është Allahu gjellë gjellalu që ka thënë menja për që ta e ka qëtësua dhe Allah e ka përmenjë që ke të la në Kur'an i dhjekullu lisa hebi hi kër i tha për nga melis e sem shokit vet duke qenë ata në shpel për me hik o dhe zënë shpel shkika hik në tona ata janë afru e kanë lumtue edhe pak para se memërik, janë Çka ndodh do, vëzër? Peqëndroson qallan. O, Bubek. Jan ajëna lëshëti po. Allah ja i treti me neve, xhallal jlal. Ah, zër, mos të dyshprohemi, mos të mrzitemi, sepse Allahu gjëra don me minimu robët, jo me logjikën e vet, jo me mendën e vet. Vallahi Allahu xhallal me pas me pas, me nga pas dash me na nhimu neve veç me logjika, pse pse e ka zbritur Kur'an. A kishmi mundëzëm e logjik me kuptuesi do të mu fal. A kishmi mundëzëm e logjik me kuptuesi do të më agjuro Ramadanit. Jo pse pse kuptonin kinerës? pse pse kuptonin Japant? pse me lojikë indiana, disa të mëshëm janë analizuar, që do këtë prodhimin me që ai qof në anad. Teknologjia në majë. Këtë mëmenë apo kjo. Po pse pse zbuloi benjani me pitorë vëshim e thon, ej, me këtë meshkën e ka falallahu xhelal xhelalu, pi bezi na ja haram. S'u bezbuloi. Me çto meshkën e ka thon Allahu xhelala, pi beraki ja haram. S'u bezbuloi. Pataj noi kanë zbuluar damat e rakijës, damat e derrit, damat e coftinës. Dami të mishit qenit prape halë Ajdi një pse, vëzër Se logika, logika Ashtë vesh dritare Ashtë vesh dritare Ama për me të kazu diku shkaj Do bish me shkaj e shte damshme Dhe të me artë Kur'ani Dhe të me artë Kur'ani Allah u Gjellivala Shpalli Allah u Gjellivala Me e gjem të Jusufi A mu shme paraminu, vëzër, ti me të kazu jashtë a Jusufit Jashtë a Jusufit Me të kazu e kishin mor një djallë E kishin gjujtë bunarë So dajësh ministër. Mos më kanë si ti e dinë Gjallën e Jusufit, çka thau? S'ma marr me anë. Ti j'me punarë kan xujt ata? Po vëllai mbunarë këshëngjujt. Ai është sot më i madi vendit. Po ti çka thau? Po mbunaria ja, uje kanë morr atia, e kanë mita. Kiçë do të, të shkojnë me anë apo? Aha kur të vene roli i Kuvetit të Allahut që është thau, me Allah po. A kur vene Allah, kur të jetë, e dozë na, i besojmë Allahun jona po. A besojmë se Allah e diman ropin kur ai drejt po. E pse kanë një ardhnëna e kurr, mos e gutti, mos e gut. Andaj çka i tha pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem xbabet, po gutni be ju. Vallahi po gutni. Allah një, i ka mënimu kët punë. Shkoj në shofnat të të xhari Jusufit. Çe u sos, a u sos Ramazani ve ju? U sos. Tash, na mos bëmi se atë çka do të shkoj bekumi e, me dëshirë që të sosat më shpejt. Po po në më atë shkuat. Shkoj, Allah do ta pranojnëve. Ose do të jetë tash kon çështu. Sa i ka pasur një 20 vjet, sa shikosh ta deri. Ku, ku dhërë, kur i banë është të lejtë, kur i, që di dhërë. Shka, shka, shka ma me në pikse dhë një, shka ma me, kohërët janë trijo dhe zërë, e kaluara, e tashme, e ardhme, e ardhmeja si dhjet, e shkumja ka shkue, e tashmeja, e tashmeja tashme në sekon kalum kalumën, kura, kura, hajdi. A nëzër, kjo jetë është gjysma sprovë, gjysma begati të dashuroj meshash si do të zhvillon begatin si do ta mirëpdord begatin Yusufi alayhisalatu sallam për tregu se unë jo vetëm punar jam burr i mirë unë edhe në pallat jam burr i mirë unë edhe në pallat e moj vetën e tani njëri thot pse a mundot njëri kurasht me begatin më shprovua po dhe ta shumë i qish do sprovua, dhe ta shoh më ç'i do të shprovohet allahu zot begati do të shprovot Yusufi alayhisalatu alayhisalatu sallam çka do të rrosh për dobijë që kanë xerë detarët në kët në kët uh, kontekst andaj ka thënë uh, Rabi ibn uh, Husajn Në fjalën e Allahu xheloa o meytqil laha yjallu makhraja, ja sura atlaq ayeti 2, ku thot Allahu xheloa kushdo çiftohet Allahut, Allahu ja nxjerr sa harni der me dal pikrize. Ka thon Rabi' ibni Khuthej, ne kemi marr historinë e këtij njeriu të madh, ka thon al makhraju min kulli ma daqa al nas. Ka thon kush i tutet Allahut, çfarë do zor i mu kanë nxerr Allahu xhella xhelalu. Vesh me një shart banu me Allahin. Je i drejt. Je sinçer. Do t'i përmend më andaj cilësitë që Allahu ja ka mbledh Yusufit në këtë në këtë sure. Gjithë ato cilësi i ka pas Yusufi alayhi salatu sallam. Do biajë nga verset e robës që kanë dhënë detaret ndajtin 54 çtat Allahu xhelalu ala, falamma kallamahu. Falamma kallamahu. Bon, Azot që ost do von dobi shumë më madhe se ne na duhet në raport me njerëz. Fot Allahu xhelalu ala e kër i foli Jusufi mbrejtit. Qe ka gjithë? Veshme që këta jetë? Felemma kellem e hu. I foli Jusufi mbrejtit. E qeka, që ka, që ka në qëtu dhe zër? Ka në thonë djetarët, Felemma kellem e hu, argumenton, se sa ka njës me foli Jusufi, mbrejtit i ka pulqishum. Së në ka ba sabër, sa e ka sos fjallën Jusufi, i ka thonë, e ti i e të na me pozitë madhe. Qëtu dhe zër, ka në zë djetarë nj Më këbu unë tahtë të lisali. Ka thonë njeri, dobijën atë kualitetin, cilësine ka nërgju. Andaj, transmitohet se edhe grekte vjetër në Aristoteli, i ka thonë shpesht njerëzve, ka thonë folë të shokushije. Folë të shokushije. Dhe zërë, fjala, fjala. I janë djerë njeri ju cilësine që ka e ka. Mrejna, që farë shpirtiki me të folëme. Edhe në tonacionë edhe në zgjedhurat e fjalëve, edhe në gjestë, edhe ksa je i jep ftoft, edhe sa i je frigorifer, edhe sa i je nzet, edhe sa i je i ëmël, edhe sa i je i kript, ke çetot i nxjell fjalë. A ndai dietar çfarë kanë thënë? Për ta kuptuar kush është Allahu Gjelana kupton në vërtet fjalëve të tij. Në kurë lexoj në Kur'anin, çka të vjen? Sa i madh është ai i cili ka zhvit këtë fjalë? Subhanehu ve Teala. Në çështë kupton se pejgamberi selam është pejgamber me përmjet fjalëve të tij, kur kushun i thotë fjalë atina? Që që kuftojnë a veze në anënën për njerëzër kërë rrugax edhe një njerë kërëna i gjaminjës i dëvëtëshëm Që ka i thojnë a? Po të jasë e këpash që i shqa ta Po të jasë e këpash që i shqa ta Po të jasë e këpash të spi e ka të shqa mën A e venë se me dhonë subhanallah Ka du tjetër aj E që tu në i dojnë a njerëzit pëse? Se që të veze njerën njerë, një... Shqikonë a veze në a ma e mira subhan Po pse e përdor këtë tjetrën se Suleiman pimrena atçka e ka? A ndajur Allahu Zilwala e ka vënë se ai të fole, njerëz më dhan, tamam e kuptova. Shikoj vetëm. Sahabot e pejgamberit ton Sallallahu Alaihi Wasallam i ka zgjedh Allahu mukan njerëzit me të folurit më të larë, pse më së korrit Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam. Më së korrit Muhamedi Sallallahu sh. Alaihi Wasallam. Çozo çka ka fol pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun me paramendua Njohuni me bastion, për shembull, me pasportë pejson sa mshok. Ja, la shoati mirë kia ma, sa bash ashtu. Po nuk, po ti ti shpesh po na thuqë ç'shto ama s'po del ashtu. A unë më paramendojë oz. Në ditë vet, pe ditë vet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabeve, "E kon ti maru hurmat. Ti drejtu hurmat." Edhe besami ka paçi kur i chipzojnë ato ç'i rregullojnë, ju ka thon, "S'moment më, më jeni si koka dobi. Shlo nati, çka ka caktu Allah e ban." sahobot semela vqata dëgjuan dhe respekton e banën, prishën hurmën. Prishën hurmën. Ose para më noti të të që na na s'me kuptonën kanë ndarë sahabja far vlerë ka pas. A më jepën para më noti për shimin një organizë ka biznes 30 vjet. 300 vjet me dinasit kanë hëngrë bi hurmave. 300 vjet biznes. A më jepën para më noti 300 vjet babë babajshë keni biznes, vjen i dostioti thot hoga bimë kiti çu çitë çu. Çu ç'u kjo? Ti thua ha me valla çe bëj ç'ish po thotë ti. Kapitolem, këtë komplet. Qëka i kështë thë, di qëtina? A, përësia me kanë shluke të qërbimin, me mara biznisi. O, shë qështë i kështë thë, se unë e që 300 vete di që shmequ, erë me prish i ki muë. O, dhe zër, ata e kanë di që shparon hurmat, po kanë kujtu se fingaveza për ja i folpi shpalljes, e kanë murë mendimin, e kanë prish hurmat. Kanë ardi, kanë thë, njërë sëllë Allah, mendimin që kanë e edhave, o prishën hurmat. A, Të parja na e di nësa se dhemë ati, a bo. Ja, ti investonë t'i këmë 50 mjëra, edhe vjena i shka ti ka murë parët, thotë me banë a dhalë, po, nuk e roke i kur gjo, i di një këto krypto që tërmate e posh, tërmate e posh, pinë miliardera i t'i pe vëllë një 20 një euro zësë që jam kërgun. Qishtu ove zhe kur s'ka, kur s'ka balance, kur s'ka parim, a mu shumë ronë t'i mjallon do parët i gujna, edhe ajme ti hup. Problema me majtë Tha, une nuk e thash nga shpallja këtë Une e thash mendimin tem Unë e fola si Muhammed Jo si Resulullah Bërëzër, a kanë mujtë ato për shemë Qështë, që kështë, që, që, që, që, që, do të përmemi një shemë Dhe cili ka reagu e keq E pasaj piqatir reagimit keq U ka po fraksionit dhe vijuar i muslimanve Parënë, a kanë mujtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe por ishin hurmat kaç Çka i thave sa inma huwa ar-ra'i kigase mendimi dhe çka ka thon un nuk ra'i bar Allahu jelleu hala edhe zon shikoni çka ket rast çto sahabe kasbit per cita njerës radiyallahu anhum wa radu an Allah ja knash me ta edhe kta n knash me Allahu Allahu la mabitina ya rabbel alamin çka i kap shtu oz zon çka i kap shtu juha falamakallemu kur kafol yusuf e ka lan pamend mretin oz njer njer i cishfol ti sila, ti shtaj v dorën këtove zërian alametë së njerit, çfarë njerëj, ja. ah, njerëj prisht, ah, njerëj lig, ah, njerëj që s'kon djegja, ah, njerëj që ka ndërxhëxhe, edhe ka njerëj pengamirë, unë sa se lovëz kur i ka fol njerëj duke kthiqaj. Ja ka dhënë dorën, edhe derisa s'e ka heq aj dorën se ka shlu. A keni pa do gishtin, ta më magjise lokrat. Haj çati. Për kë vazo ka dhënë për iliksin e shpirt. Ka dhënë se ti ti s'i marrum, tamam. Ti nuk mundesh mu kon prisi muslimanëve, ti nuk mundesh mu kon imam i muslimanëve. Çujë dhe para më vjen mëso më thon, ej, kur keni krizë mëso hajde më këtu më më, më ranu mua. Para më ndan dishisë, po smonë dozo, nuk mundet. Kur i ka fol njëri, nuk ka kthi ka aj. Edhe ran më ran nuk ka fol. Ja, 2, 3, edhe dorës e ka shluar. Shikoni kët rast, në rast tjetër. U ka mbajën zonë do do pasuri. U ka dhënë do pasuri, plashe luftës, e kon ti do. Tyçë ka, tyçë ka, tyçë ka. U ka thunë njëri. Zë shkoma do shai ka thon. Shikoj fjalësh ka të banë allëzë. Historikisht çka kjo fjalë ka pas pasoja. I ka thonë ja Muhammad ittaqilla. Çka bësh çka? O Muhammad, tut jo Allahit. Ç'i thëmenoni ju? Kush kujt do të më thon tut jo Allahit? Ç'i thë besojnë ana? Se s'ka drejt në ndonjë, na besimi e al-sunetit dhe xhamatit është. Se s'ka drejt në ndonjë. Kur kush më thon pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam tut i Allahit pos një. Kush je ty? Zoti vet. Allahu Kurani thot ya ja, ayyuhan nabiyy ittaqilla. O ti pejgamber, tuti Allah. Ay Allah, ai ka po pejgamber. Meze, me bëmë me mor njëri dikush rolin e Zotit Xhelel Xhelalu. Edhe mi than pejgamber, o Muhammed, tuti Allahit. Allahu jesh ka than hadith ku seze, kush marmar ma, ma do shtin e grisit. Cof, co pa e baj, Kus, kushtirët i madhë si Zoti, e cofton Allah. Shikoni që këtë njëri, në kone, pengamë e salam, tu da pasuri ka thonë, o, Muhammed, tu t'jo Allah i ti, se si tu da pasuri e ndrejt. Kujtët i thonë, Muhammed Mustafaez, pengamë e salam, dhe se u, u shetsu e, i mirë përshka i kujtu Musa, tha Allah e më shirofë vlavin të Musajnë. Allah ma shumë i kanë thonë atina Allah ma fjallë trana i kanë thonë atina A i ka bo sabër Edhe unë e ka me bo sabër Oveze, për muha vend e sa mikoto do dozë Dhe që ati që i sprejtojnë për kur gjo Edhe që ati ka qëllu një khali dim një luëlit Khali dim një luëlit Kër ka hip në khali, kam të këmë të këmë zate Ka luftu që ki khali dim një luëlit Ka hip në luft Kër ka dalë me khali Oveze, khali për me, për me drejtu Me kaleru me khali, E ka, e ka njës kalin Shpatën e ranë Pez vete ashtë ka e kanë mojt Pez vete ashtë patën e halin në litë e kanë mojt A i vetë e kanë mojt Ka i përmi kalin kam Edhe ka luftu me njerëzi Që që ki njerë e kondosti Muhammed e dhe selam E që ki njerë e kondosti Muhammed e dhe selam E që ki njerë e kondosti U kondosti ngatë kuri ka thonë që ki të tjo Allah Kime si ka këshir Ka thonë nja rësullë Allah Ata kryu në me ketë Dhe shkjo fardostave Sahabe, a të janë sahabë, a të janë sahabë, jo me manovra, jo me dëllavera, të janë sahabë, a të kryi, i tha unë një rësullë Allah, tha jo, jo, tha se pi që ti, kanë medalë një njërës, e ledzojnë Kur'anin, falin namaz, a gjërojnë ma shumë se jo, namaz që u shkonë kur gjanë zemër, shikëro vëzër një fjallë që ju ka ba, fraksion i devijuar i khabarishve dërin kë jamet, se ti Muhammedin mendreqë, Muhammed Mustafain sallallahu alaihi wasallam timi dhan tuti Allahu. Shikovez kichta ka po goja. Andaj ti ruim gjuhën tona, vezë. Ti ruim gjuhën tona. Allahu جلل az sir i kaqërtu sahabën Kur'an në sura al-Hujurat. Ti shi kaqërtu? La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O musliman, mos e çoni zanin për mizandin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zanin o vezë, zanin. Ti thon ja Rasulullah, u le zanin, u le zanin. Thot i bënkajim e lgjëzije Nëse mi jaqu zanin, volumin e zanit Qëkon vepra Mune shmu shkatruhe Po mi jaqu zanin me mendim Mi jaqu zanin kundër sunetit Kundër veprës ti Shka në zhenë ove zër Parë në mësë me dash të ta Allah u në rujt Allah u në rujt Thot Allah u gjenë Kur'an In në shëni e ke huel ebëtar Ajt shka të ka i nati ti o Muhammed Ne e cëpëtojna Ne e cëpëtojna orefaqna lak zikrak namiot muhameda shumë i lart shikoj zot këtë çita e ka nxjerr dietar nga thalamma kallamehu adina na me fol zot fot allah o jelola kurifoli yusufi mbretit adina alla me fol zot sa prej ktyeve parajikimeve luftrave ka nis me llaf ka nis me llaf o zot ka nis nga mos komunikimi i drejt i mirëfillt me njerzit Sa për njëzë e përshimë, nga mos respekt të ndërshjelt me njëzit, edhe në familje, burë me gruje, burë me babë me e, bab e vladë, dost me dost, gjemat me hoqë, hoqë me hoqë, djetar me djetar, hafëz me hafëz, hafëz me hoqë, drejtor me shëf me punëtor, që shka do, dhe zërë? Zinë me folë, valaj me ditë me folë, edhe arnikun e banë dostin tanë. Shikë, dhe zërë, që kim brejti, e përmenëm disë Sa muslimar Se nuk e ka prit Harun e Rashidi A aso më në Khattavi Kale në meli Ka arta së vindë Që këmë në rëjjan Në mrati e gjifti Kënjëri Ogon Pagan Mirë po Me qëka jamur zemën o Normal Pjesa e pafajsijës Pjesa e durimit Pjesa e burgit Të pafajshëm Këtë e kanë bëhe Këtë mesenën e kanë brunë vel Por ma e madhe Qëtë që që që që që që që që që që që që që që që q Një ditë për ditëve Edhë er, një gruja të pengamberi johon, Sallallahu alai sallam Adhinë që kanë ziri ma Mahmedi në mustendin e Tina Dha jo kishni për ma nëshën Muhammedi buri madhe, buri fortë Sim brate ka menua jo Edhe vjente pengamberi sallallahu alai sallam Edhe i dridhët goja, pitutës Kini pa disa një vëzërhod Mu të të ka kithot, mira puna Po së bëmërë mu të të të Po të ja të dash një shirkë me bërë Allah U gjeluarë Të ja po dë n Aki ne po të sonjës, to pibiz voglim na ançojnë, aminë të mas derëm, osani ku të vëne me e tut. Ka thonbe pejgamberi jonse sallallahu alaihi wasallam. Kush t'ai drejton neve armën, apo e tutni besimtar, sopin neve ai. Nuk ka pe neve asha tut besimtarin. Sa pi njerëz që ritutin besimtar, i friksoin besimtar. A me pa, me pa besimtar, e dini. E dini pastaj. Edhe zot, erë kjo grujtë me pam, ju drith ke goja. Po pa para ku të kum dal. Ç'di kushoki. Qa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si sotallahu velo velo ma arsella ka illa rahmetan lil alamin o muhammed o ti ai rahmet por kit njerzit ajo por kit njerzit rahmet al er kjo gruje pi dridit goja i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heuni alayki lecoi u tha rera ato hic mos hic mos e gajle letoje punonteve tha uni jam biri i adoptum i rritem te nifes Fisë i Saadije E cila më ka rrit Me, me hajet, me bajat që habo Ka net haja që e ka hangra jo, Gruja që e ka rrujt E keni të gjuhë historinë e pe, pengamberi sëllem Në fisë i Saadije kura rrit Që ka ndohë dhe zër? Për nësëm atje u ka rrit so, kan E kanë qu me rrit aty Ajo s'ka pas S'ka pas haje Tazë e sahar Ka pas rrasja ka ndonë bukën mas njave Që ka për nësëm atje u ka rrit A keni pa dhe zë kur banë ka njerë njëzit zëngina Jan dy lloj zenginave, zenginat që se harrojn Fuqarallohin edhe zenginat që harrojn Fuqarallohin. Zenginat që se harrojn Fuqarallohin jese njerëz. Këta që e harrojn Bezët janë problem. Ka zenginë, çu kimi pa, Allahu i shtofta ta ja Yarbalalamin. Çu Bezë atakan bopare, kanë basuri, ama thot, ja, ba, ba, se kur polu, kolicone, e thot, jo me Allah se kërkuun poluk me kolicion e diun azaman. Kto janë njerëz ato. Kto kanë damar, kto kanë dërgjexhe, ajse harron Fuqarallohin, ani aj ka bopare, ama e kujton kuramunun vet. Anay e shashti i nimon fukarove, pse sa kuj kur e shef fukarojni dëshirat vetat aty. Çi çto allo zë besimtari? Shikop pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kamrin majë. Pejgamber, ti u dridh. Zë sa dush më kani mat ti, çimëtar dinjerimi u dridh goja, senë ma gojen. Çka i ta ben sa o oh, na luve ka dale, se kur i afgan i vogël bukën, bukën bajat e kam hangur. Allo zë do na shtu dikut, a ni ti ban nam, a mos harom i thand dikut. Olla oh, kada se kur kum hangun në përshësh të 20 ditë. Roa unë kurgum ngon, buk me sheqer të së di. Përmenya, përmenya njerëzve kur e kanë i vardëfur, pse, se kjo bën më të madh sesa sesa i e. Dhe zot njerëzit nuk e dojnë më kazu forc. Dojnë më kazu modesti. Edhe zot pejgamberi jonë sallallahu alaihi dhe selle me kët folme, çka i bën njerëzën zot? Wa shaqa haba, shaqa lau për gruajën e princit, ja kishtë çapul hurën e zemrës ka një atë mrenëna. Dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi dhe selle i çan te këto pulhura, këto cipa të zemrave, edhe jo këta zemrëna. Shlojë motçat njëri ku dush. Ai është i tharri Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) deri në Turqi dhe Zekanart. Ai u bë lënsari deri në Turkikart, deri në Kinkan shkuve, pjesa e ju derin Turki ka ard. Derin kin shkue, Afganistanit e ato që çka janë me stan atje, këta sahabët i kanë çirëu edhe zot. Këta sahabët më, me çka i kanë çirëu edhe zot. Përgjysëm ka thonë kësive. Unë veç çeta të ta marrni har. Hastar. Me zor ti me njerzi, edhe na me njerzi vezë kët pjesën këtu zemrën, vezën e lobë mamu, hasar. E kuq me, hasar. Anazë, formimi i një zë, bazat me komunikim, bazat me fjalim të mirë. Jo ti me, me kallzo ti fort me gojë. Shapo, kallzo fort me gojë. Sat çoe çanena të malkon. Çka duhet o vezën i respekt me malkin zemras. Çka të na duhet neveri nder i jashtëm kur zemra s'do. A e kshëdosh ti e vladin tan, aj me të ndë gatitu çati? Ama ti thu ama sum ndove ti. Tënë kësaj gjë. Tënë kësaj gjë. Me dashë e vladi me lozhg zemrës, ani pse zonë tri gditu. Ama ti tri gditu aj. Ama ti e di sa sa të dash. Çfarë do marrëm ozë? Ne duhet mi sinu zemra. Shiko me Zë Jusufi. Shiko kët përshkrim të Allahu për, që. Fa lamma kallahu sayfuli, sayfuli. Çfarë i folë vetë dietar thonë, për shembull, nuk e dim çai ka folë. O shumë, zakonisht takimin e parë, dhe që ka bëhot, që ka bëhot në takimin e parë. Njoftim. Vetëm njoftim, ja ka murë zemrë. Andaj, këto, që ka mire me psikologi dhe komunikimin e ndërsjët me njërzit, thonë zër, 5 minutët e para me njërzit, janë shumë kritikë. Sa të zatëjtësh. 4-5 minuta, e hu pe lojen, 50 vjetës në e binë se si kondë të qashturë. Andaj, që ka komunikimin e parë, me të pa njërë pëshmit, me njërzit Andaj, Eh, ni selam, e nhifni se nhifni. Ço jeni selam. Wallahi ka njerëz vezet që janë në xhami, dikush e ka harru selam. Ne gjejmë po, tu gjatjeta, jeta tu zgat, përshëndetje, shëndetit qoftë për ty. Këçva jam fjalë mira, në rregull. Rregull. Mir dita, ditën e mirë, mir, mir ramama apo. Vjen një, njëherë për shembull, ti shano menën, "Asalamu aleikum." Na dim rase vezet se dikush i ka thonë selam, ai ka harru selamën. Jo, po dhun jam me musliman la. Ose ti kanë ardhur, gjithë botën kanë ardhur kur ja ti di ku të selamuaj. Ato a ardhy er kë thot? Ani tinani, ani çfarë dojnë ata? Ata ndërvetje e e mendojnë pasaj. Qi selami i muslimanëve apo muslimanëve, Islami, Allahi. Shikoj se lidhen së njëla zot. Ti djujë selamin, çka ka thon pejgamberi sallallahu selam. Para qiyametit, ka me dolni fesad. Cili është fesadi? Njerëzit s'kanë dhënë selam pos grupit vet. Çka ka thon pejgamberi sallallahu selam e ka thon Ali sallallahu alajhi taslimun khassa kami dhan selam athot a jemi kë po i jap selam sa jemi at nuk shkon këto zot japi selam kë dyjonjës por përshëndet e kë dyjonjës pse çka të kushton vetë me përshëndet më jua dhan selam kë dyjonjës selamun aleikum selamun aleikum etshëmarat anozë komunikimi fjo fjalët zgjedhja shprehjes e kështu me rad ke vëzë këto e bajnë që njeriu që njeriu Me fitue, ndu njo, apo me hu. I ditë për i ditë, e thirin për nga merin tonë, sallallahu alaihe sellem, se një shok për e shokve të ti, u ka smuën. U ka smuën. Pse u ka smuën, dhe zërë, edhe ka arën të asmetim se u ka bo si zogë, ka metë, këtë se likurë, si zogë u ka bo, i vogëlë. Edhe për e më zërën, ka tonë, hajtë të shkojnë të shokë, në që ka boaj. A di se ka zeri ma më Bukhari. Sa ka hi për nga meri sallallem, kure ka po zaif qashtu, ka thonë, subhanallah, i pasë të ranë allahu gjellu ala. Fjallin e parë që i ka thonë, këti që i ka thonë, që ka kë thonë? Që i ka thonë? Që ka kë thonë? Që ka je lutë ti? Ki, ki full ti ti shka? A zërë, hajte ka zërë, lidhe të shë, smuja e ka bo si zëgë. Për nga nësa, fjallin e parë, që ka i thonë? Ka mujtë mi thonë? Po, më, më, më Mos ke folë me dhe njërit smuta, ta kanë gjithë dhe një epidemia Jo, jo, jo, tha, çka ki folë ti? Që shlidhë të mështë, çka ki folë kjo me smujën? Edhe kimin e ere e kuptoj, tha, pojë Rasullallah, ku mba dua? Tha, shfar dua e ki ba? Tha, konë thonë, o oh Allah, qatë dënim, qa kimi madhanë për gjunaat e mija në khirat, jepë mandu njo. Mosë më gjekë atje, jepë mandu njo. Qka i tha për në sanë? Po nuk banë më rëksht Po thaja Resulullah, unë e thash ma mirë Ndu njo se në akiret Se në akiret majrana Po ka për edhe një mundësi tjetër Tha shka me than Tha thuj Rabbena atina fi dunja hasenaten Wa fi lë akhirati hasenaten Wa kina adhebën nar Pse e ke boh, ja aja ja boja Coja Qysha, ja aja ja boja Ska veshë të duhijat Ja në në treta, ja në katërta Shka i tha përme sa Thuj Allah Ndu njona ja pëtë mira Ndunjona ja pëtë mira Edhe në akiret në jepë të mira Edhe në gjëhenem bës të ashtin A ka mundësi një vëzër me than Edhe në dunja me ka përci mirë Edhe në akiret me ka përci mirë Edhe në gjëhenet me hië Allah në po fitune Po ka mundësi A në shiko Pasta ju lutë për nga mërë i sasillem Edhe u shnosh Fjala dhe zër Fjala e ka bo si zok I vogël Se Kujdesh ka fol Kjo dhe zër është nga Fjala Allah u gjitha Felem ma kellem e hu Shiko në Sën nga bo sabër brejti Ka të në kallë In në kelljom Dhe që si ka përforcua Që më shkojme një që jam dubo hajgare Apo Jam du të adhanë një gjimë së pushteti Jo jo jo In nek Ka në të njëtarë në komend <coughs> Fjala in neke o vërtëtim Med vërtet Kur të folë brejt o Med vërtet Tio Jusuf Sot, pisot Si ka thonë pisot ove zër Si ka do në pisot Se unë e di që ti e kënë këtë palat Po të kanë bo keç Të kanë bo dam, të kanë shtim bur Të kanë bo dalaver, të kanë bo manovë Ama pisot Që ka do është me la, të ka lume Në dhera pi burgit E pisot do ju su Tit e na i e Dytë cilësia ka përme Mekinun e min Tit e na i e Mekinun e min Që ka do në në vezër Mekinun e min Ka ndon djetarët Mekinun është e marë Për fjallës Meken Për fjallës Meken Ven E kërti thojnë Mekin Mekennal Jusuf I dham ven Jusufit Nga kjo që ka kuptojnë na dhe zërna Nga kjo që ka kuptojnë na Nga, nga kuptojnë na Se Zotë i unë Subhane huve tjale I ka dhamë Jusufit a.s. Tërë Egyptin Pushtet me post da Ka që ku Kudosh Kudoshko Kudosh etz E kje Autorizimin tim bita kjo e para e dyta ka thon emin besnik e besnik i amanetit i sinqer e kështu me rat pse ka në dhe zeshtët dici si e para ka thonë djetarët Allah ja ka zanëncuhe poshtën e bunarit me naltëm dhe kështu dhe zra Allah u gjitha i, i bampun aja ka në bunari i gjithëm po e qita shta ka naltë me ka në edhe zakio kasinë për pengomeresa e Rasulullah. Azjuten me kelit po, mardnë në Medinat. Banë më të muole. Pastaj ka ardh për në Mekë. Po e ka shinu Mekën. Cështu zot Allahu xhallahu, pe poposh me th ibn al. Pe me gjujt, pe gjujtëm i kërkuar. Pe pa pushtet, në pushtet. Para Allahut, derisa akon mbunar ju ka gju shtu kët toka, Allahu xhallahu sa çe ka dhon, kët e Egjiptit joti. Cështu Allahu xhallahu vepron zot. Cështu Allahu ban me robrit e vet. Edhe tjetra Allahu xhallahu amin çka i bë e min. Zakonish pse ju mund kur ti autorizon, për shembull, ose dikush ka autorizim, ka autorizim. Nëse Ligjratën e Armës do të flasim me zot se këtu dhe zëre kemi se Yusuf i më andej, do të lipe, do të lipe piktina bretit me ca këtu te bretë ekonomia. Ço çata ka dhonë di mirë. E Ligjratën e Armës do ta shohim se ku janë kufit që njerëzit në vende jo muslimane me punu pa i shkelvi atë Allahu xhëlaluha. Pa ishtë vilia te Allahu subhanahu wa taala. Mi bëwasë këtë çka i ka thënë Mekinun Emin. A edeni ju kur kurieri merr postë, por shemo, kush do kovë në post? Ajshta ja jep postën dhe zot, zakonisht tashyre ti e ke postën. Po mos u rrok me koleg. Nëse vjen doni shef më i lart, që do ti jesh më. Ka mund të joni në drejtor i përgjithshëm. E ledi kanë menaxher. Amba do që ti je menaxher që tu, ama ai menaxher tjetër e ka mundë, ju mos u rrok me as veti. Apo Ka mundës i përshemull, ti a jep të kujt një autorizim, a i ka pushtet në ta, a më doshire, kur venës qaj më naltë, shloja udhëm. E tjere tjere. Mbreti ja ka hekje qëto. Kjetë ato fleta, qëto kitë ja ka hekje. Që e ka, ka thënë, o, Jusuf, kjetë e gjiptja i oti. Edhe s'ka dë një njeri që mundet me arë, mund me më, më, më thënë, Jusufin mu qëtu për mazëve, s'ka. Ku do që ti vendosë? Qa do që ti vendosë Kolega, jo kolega, ashta do go, fjala është e jotja. A ka pushtetë dhe zëmat masa që ka ça? Diku do shet ti ish në bot, edhe drejtori më kon, vjen jamanalt. Funi funi ti më kon, pa lekush më kon, kriminalistër më kon, ai vjen jamanalt edhe. Vjen jamanalt, e di ti ç'i bën zarfësh, bash që, që mi pana, na po histori. Nzarfier, ç'i gjeha edhe u krimohet. Ka saher manalt, ata çka e çojn zarfin di si dje. Edhe zë Ashtë edhe një që të shka jopin zarfa Se shohin Që të shka Komplet shtetën të banë që në zarfën ki Që kjo kreditori otë hec Ashtë edhe një, një nuk e shohin A shka qëndron bi arsh Rëbulle alemini Valaj që që ki kiri ministri Ide në se ka pas Se Jusufi shërftori jenë bëhot Ma i malë se unë në mbretni Ide në gruja që ka provoiku Jusufi se ka pas se Jusufi që ki Jusufi që Provojsha me ta me burgë xujta apo iz me çori jam? Mizu, mos ta aloim disen. Vazhet e Jusufit në qiratën ma, ma andej do të vin. A mund ta balononni? Ata janë të mënuar atje. Po këto ko perde. Ata janë të mënuar atje në Palestinë. Shufi kadek, do të vjen atash në Tani e Ajet ku Jakubi e përmen Jusufin. I shkon me hija te Jusufi. Enizë si Jusufi u qall. Ata çka i thonë Ala beti Matiyusovi, boka de Egmar Yusofi, ska mor bo Yusuf. Oh zër, na nuk i lexojnë ngjarrën poshtë çka i shofna. E Allahu xhelu ala e ka nxjerrë Yusufin për të sa i krize, edhe e ka bë mbret, krimi kryetar apo ministër të ekonomisë së Egjiptit. Edhe pse kanë thënë disa vetëtanë se kje ka zgjedhë me anë çtu. Se ai ka dhënë liç çka dush më na, vetëun e tij ena çtu. Oh zër me than mbreti, vetëun e tij ena. Mbreti i cili ka pas pushtet. Vëshuret ti. Çka dush baj la? Mbrërin, kjo vëzhon është se Allah u jëluala, ka dash, këtë ta periudhën që i ka kalu Jusufi, ku kurfar pushtetës ka pasën to, tani për, mo Jusufi do të ketë pushtet të madh, vëzhon. Do të ketë pushtet të madh derisa kan thon diktatorët, Allah ia ja ka dhënë këtë ke pushtet, që të ketë mundësi vllaznit e vet me ardh me lyptekin. E çka pastaj Jusufi më kallëuçi ajo ëndra Në më dhe të yje, hana dhe djeli Në kanë nësejzë dhe jako ashtë Vëzër këtu ka dhe shumë si ime, por se me ka që po për e përfundojna E dusme Allah u gjiluala që Zotë i onë të bare kjo e të ala Në këtë ditë të Ramazani, ditë të begat Allah u të në mundëson që Aqërimin tonë Allah u të banë kabul Namazet tonë Allah u gjiluala ti banë kabul Taravitet tona, dhikratet tona Veprat e mirat tona Allah u gjiluala Ti banë kabul dhe të najshton ato Bismillah Allahu dhe jelleualla ç zoti on te bareke ve taala kujt ç jemi qakim çalluar Allahu na shpoble kujt jemi gabuar ka çen prej meje edhe prej shejtanit bismillah Allahu inshallahu na fal bismillah Allahu jelleualla ç zoti on te bareke ve taala pasi ç jemi duke hyrë në tretshin e fundit të Ramazanit Allahu na mbron me merin natën e Kadrit me shëndet dhe me iman aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillahirabbilalamin